ومنتوجا بخير مزمي ميم غيماني الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد تشبهوا بالرجال ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح روني مسمو وكراب او ترضى تسمي نشير جفانيشني نا نو وناوم hata endapo hamwezi kuwa kama wao sababu kujifananisha na wanaume ni kufaulu na hapa kutajwa wanaume ni kusifiwa si wanaume wa kawaida kutokana na makubwa na mazuri waliyofanya kutokana na kujitolea kwao katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hapa tomuona kijana Rabi bin Khaytham, kijana ambaye mama yake alimuona na majabu. Amuona mtoto aki kila usiku iwalia sana katika swala yake. Mpaka mama akapato na sikitiko na huruma na kujiuliza mwanangu ananini. Hawezi ya kawa analia kilio hichi ila huyu kafanya jambo kubwa. Huyo labda kaua, mama kenda kwa mtoto wake kumuuliza mwanangu. Ineonekana kilio chako sika kawaida, mwanangu umetowa roho, yaani weo umeua. Tuambie ikiwa umeua, tuwene tukazungumze na wale wenyewe, kuwenda wakikuona wewe katika hali hii ulio na yo, waka kuhurumia. Sikilizene jawabu ya mtoto ali huwambia mama yaki. Hakuambia naamu, mama yangu mimi ni meua. Mimi ni meyuwa nafsi yangu usubuhi na jioni kwa madhambi na yoyafanya. Hivyo basi kilio na chokiona na mlili ya mungu suhano ta'ala anisamehe kwa kule mimi kwamba ni meyuwa nafsi yangu. Kuuwa nafsi yake kakusudia dhulma alioifanyia nafsi kwa kufanya madhambi mengi. Ikiwa huyu, yuwalia hivi. Kijana anetoka kwenye mazingira masafi. Hawa ndiyo wanafunzi wale walelelewa na wanafunzi wa mtume sada Allahu alayhi wa sada. Ye sisi dunia ya leo ya takia tulie kina mnagiani. Kilicho nifurahisha ni pale alipuambiwa kuwa huenda wale ambao umiwawua au umiwawulia mtu wawo wakikuona kuhali uleona waka kuhurumia. Nimekumbuka hadithi ya mtume kuwa mungu wanahuruma zaidi kwa wajawaki kuliko mama ku mtoto wake. Kwa hivyo alivurujwa hilo, aliona kwa kumlilia ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili asamehewe na sisi turudini kwa Mungu, tumlilie Mungu. Madhambi tulionao ni mengi lakini tusikate tamaa. Tukimlilia yeye Jalla Jalaluhu kwa huruma zake atatusamehe madhambi yetu. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii I meletwa kwako na uongofu.com